Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Julian, Dick und N. saßen im Zug. Aber es waren noch keine Ferien. Außerdem waren sie nicht allein im Abteil. Denn sie fuhren mit ihren Klassen ihres Internats auf eine Klassenreise. Die Reise würde sie in ein Landschulheim in Cornwall führen. Obwohl George in Kirin zur Schule ging, konnte sie ihre Freunde ins Landschulheim begleiten. In ihrer Schule hatte es nämlich einen massiven Ausbruch von Keuchhusten gegeben, sodass die Schulleitung beschlossen hatte, alle noch gesunden Kinder eine Woche vor den Ferien zu beurlauben, damit sie sich nicht ansteckten. Nicht zum ersten Mal war George dankbar für ihre robuste Gesundheit. Das Einzige, was sie störte, war die Tatsache, Dass das Landschulheim keine Hunde auf dem Gelände dulden wollte. Gerade hielt der Zug in der Station von Kirin. Ladies and Gentlemen, wir erreichen soeben Kirin. Der Zug hat hier zehn Minuten Aufenthalt und fährt dann weiter Richtung Cornwall. Hallo Leute, da bin ich. Hey George! Ich? Toll, dass du da bist. Ja. Bist du ganz allein? Ja, Mutter hat sich gestern in den Knöchel verstaucht und sitzt draußen im Auto. Pastor Fletcher hat uns hergefahren. Ich gehe mich eben noch mal verabschieden, ja? Alles klar. Seit wann ist George so anhänglich? Ich weiß auch nicht, das sieht ihr gar nicht ähnlich. Mal sehen, was da draußen vor sich geht. Ich kann's kaum glauben. Das ist doch Alf. Und hm. der Timmy dabei. Das hätte sie uns auch gleich sagen können, dass Alf ihr Timmy an den Zug bringt. Also. Oh, dann hätten wir ihm auch schnell noch mal übers Feld streicheln können. Aua, Dick! Entschuldigung. Hau nicht deinen Ellenbogen in die Rippen, ja? Hat doch keine Abseh. Achtung, mhm. der Zug fährt jetzt weiter. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das war knapp. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Alf Timmy an den Zug bringt? Ja. Naja, Alf wusste nicht genau, ob er es rechtzeitig schafft. Da wollte ich euch nicht sagen. Du bist heute ganz schön komisch, George. Hallo Kinder. Hallo. hallo. Hallo. George, Ich bin Mrs. Beasley. Ja. Ich wollte mich nur kurz davon überzeugen, dass du gut im Zug gelandet bist. Ist alles in Ordnung? Alles bestens, Mrs. Beasley. Dankeschön. Na, dann noch weiterhin gute Fahrt. Danke. <lacht> Jetzt kann die Reise losgehen. Ja, ich freue mich schon. Es war eine lange Reise. Als sie endlich in Cornwall ankamen, mussten sie in Busse umsteigen, die sie bis zum Landschulheim im kleinen Ort St. Brandon brachten. Nach der langen Reise konnten die Kinder kaum noch sitzen. Dankbar stürmten sie ins Freie. Ihre Lehrer, Mrs. Beasley und Mr. Weston, nahmen sie vor den Bussen in Empfang. Ja. Oh, jetzt Bitte herhören. Oh, ihr die die ich oh, ich kann ich mehr ich ich weiß, nicht mehr weiß, ihr sind alle aufgedreht und möchtet ein bisschen oh, herumlaufen. Das könnt ihr auch gleich. Erstmal ein paar Hinweise. Die Mädchen sind in Haus A untergebracht. Die Jungen in Haus B. Euer Gepäck wird auf eure Zimmer gebracht. An den Türen sind Zettel, damit jeder weiß, in welchem Zimmer er schlafen wird. Und jetzt möchten wir euch noch die Herbergseltern vorstellen, die hier alles im Griff haben. Mhm. Und an die ihr euch mit allen Fragen wenden könnt. Mhm. Mr. und Mrs. Appleby. Hallo. Hallo alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Sicher habt ihr alle Hunger. In einer halben Stunde gibt es etwas zu essen. Ja, das wird sich besonders ja. freuen. Ich wette es Bis dahin dürft ihr euch auf dem Gelände ein bisschen umsehen, aber bitte geht nicht weiter als bis zum Tor hey, ja, okay. Also, in einer halben Stunde im Speisesaal, das ist das Gebäude zwischen den Häusern A und B mhm. Alles klar Verstanden? Ja, ja Habt ihr die große Voliere da hinten gesehen? Die muss ich mir unbedingt näher ansehen Eine Wolle was? Werden da Schafe gehalten? Oh, Nicht Wolle, Anne. Voliere. Ein großer Vogelkäfig, Ach, so, so wie da drüben. Das Ding muss ich mir unbedingt näher ansehen. Ja, gute Idee. Ich komme mit. Anne, ähm, kannst du mir mal kurz helfen? Helfen? Womit denn? Ich brauche deine Hilfe, um Timmy aus dem Bus zu schmuggeln. Äh, wie bitte? Jimmy, komm raus, mein Junge. Ja, komm schon, komm. Jimmy, wo kommst du denn her? Ich habe ihn eingeschmuggelt. Der Zugführer von dem Zug, mit dem wir gekommen sind, ist Alves Onkel. Der hat ihn im Zugabteil mitgenommen. Und der Busfahrer hat mir geholfen, ihn in der Gepäckklappe zu verstecken. George, das ist mal wieder. Genial, wolltest du sagen, oder? <lacht> Was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal mit ihm spazieren, okay? Und wenn ihn jemand sieht? Ach, dann sagen wir, wer uns zugelaufen. Oh, na, du hast ja wirklich an alles gedacht. Hm, ja, nicht? Wir müssen hier nur abends in unser Zimmer schmuggeln. Und jetzt lass uns mal zu dem Vogeldingster gehen und die Jungs überraschen. Na, dann los. Komm, mir George, Ann, hierher. Hey, ist das etwa Timmy? Das glaube ich nicht. <lacht> nee, Timmy, alter Junge, wo kommst du denn her? Wo kommt der Hund her? Mr. Appleby. Ähm, wo kommen, wo kommen Sie hin? denn her? Ich frage, wo der Hund herkommt. Äh, der, der muss vor aus dem Dorf gekommen sein. Er kam vom Tor. Ja, genau, vom Tor. Wir bringen ihn nachher dorthin zurück, okay? Muss wohl der neuen Postbot gehören. Der soll mir nicht meine Vögel erschrecken. Tut er bestimmt nicht. Der sieht aus wie ein netter Hund. Sehr ja, schön. Ja. ihr könnt ja eine Weile mit ihm spielen, wenn er meine Vögel in Ruhe lässt. Ja, tut er. Welche Vögel haben Sie da, Mr. Appleby? Die grünen und blauen sind Wellensittiche, nicht? Und die gelben sind Kanarienvögel, die kenne ich. Ähm, und dieser rote da oben, ist das etwa ein echter Papagei? Das geht euch überhaupt nichts an. Äh? Ihr verschwindet hier am besten, ihr regt nur meine Tiere auf. Entschuldigen Sie, wir haben ja nur gefragt. Neugierige Kinder sind mir ein Gräuel. Und jetzt, ab! Tag allerseits! Hallo! Was tun Sie denn hier? Ich habe hier eine... Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie die Post in den Postkasten am Tor einwerfen sollen. Das haben Sie, Sir. Und zwar überdeutlich. Aber ich habe hier ein Einschreiben, dessen Empfang Sie mir bestätigen müssen. Ein Einschreiben? Na schön, gut. Geben Sie her. So. Hier haben Sie Ihre Unterschrift. Danke, Sir. Oh, Sie haben da ein paar hübsche Vögel. Die sind wirklich... Jetzt fangen Sie nicht auch noch an. Meine Vögel gehen niemanden etwas an. Haben Sie nicht noch Post im Dorf zu verteilen? Schon gut, ich fahre ja schon. Und Ihren Hund nehmen Sie gefährlichst auch gleich mit. Meinen Hund? Ja, Ihren Hund, Madame. Die sind da. Er kam uns vom Tor entgegengelaufen. Ach so, ja, der Hund. Entschuldigen Sie, Mr. Appleby. Na komm, du alter Streuner. Lauf mir nicht immer davon. Oh. In Ordnung, Agatha. Die Kinder und ich kommen gleich. Wenn ihr was zu essen wollt, dann beeilt ihr euch besser. Ja, alles klar. Timmy, ja. lauf und versteck dich im Schuppen da. Ich hole dich nachher ab. Oh, ja, ja <lacht> <zu mir? lacht> versteck dich <lacht> Na, mit Mr. Appleby ist ja nicht gerade gut Kirschen essen, wie? Ich frage mich, was er dagegen hat, wenn man seine Wellensitzige ankommt. Weiß ich auch. Als wenn die tot umfallen würden, wenn ein Mensch sie ansieht. Naja, wie dem auch sein. Lasst uns reingehen und mal endlich was in den Magen kriegen. Ich oh, hab yeah. ja echt Hunger. Ja. Na, das ist ja noch was ganz Neues. <lacht> <lacht> Nach dem Essen kümmerten sich die Mädchen erst einmal darum, Timmy in ihr Zimmer zu schmuggeln und ihm unter Georges Bett eine Schlafstelle einzurichten. Die anderen Mädchen in ihrem Zimmer waren begeistert und schworen niemandem von Timmys Anwesenheit zu erzählen. Am nächsten Tag waren die Freunde gerade unterwegs in das kleine Dorf St. Brandon, um ein paar Postkarten zu kaufen, als ihnen die Postbotin auf einem Fahrrad entgegenkam. Schaut mal, da kommt die Postbotin von gestern. Hallo, Kinder. Hallo. Ah, Hallo. So sieht man sich wieder. Oh, Achtung, mein Fahrrad ist schwer bepackt. Reißt es nicht? Ah! Timmy, du Teufel ist umgeschmissen! Nein. Alles ausgekippt! Sogar mal! Wir helfen Ihnen alles aufziehen! Ja, ja Dann hier werden die zwei Pakete und Was ist das denn? Sie haben ein Fernglas dabei! Wozu brauchen Sie ein Fernglas? Jetzt habt ihr mich erwischt. Mhm. Ich, ich habe mit Mrs. Barnes im Dorf gewettet, ob ich rauskriege, welche Vögel Mr. Appleby in seiner Voliere hat. Mhm. Ah, und da Mr. Appleby sie nicht auf dem Gelände haben will, benutzen sie eben ein Fernglas, damit er sie nicht gleich wieder ausschimpft. Tja, ich fürchte, er ist nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse. Mhm. Er kann weder Postboten noch Hunde ausstehen. Mhm. <lacht> Ist doch mal ein Grund für Postboten und Hunde zusammenzuhalten. Und das hier ist also mein Hund. Ja, das war eine kleine ja? Notlüge. Wir haben ihn eingeschmuggelt. Vielen Dank, dass Sie so toll reagiert und uns nicht verraten haben. Ich bin übrigens George. Und das hier sind meine Freunde Julian. Hallo. Dick und Anne. Hallo. Und mein Hund Timmy natürlich. Und ich bin Jenny Doyle, seit ungefähr einer Woche Postbotin in St. Brandon. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich verrate nichts über euren Hund. Und ihr helft mir rauszukriegen, welche Vögel Mr. Appleby in seiner Voliere hat. Hm? Ja, klasse, wir tun uns zusammen und finden raus, was er da züchtet. Ja, und warum er so ein Geheimnis darum macht. Ist doch komisch, so eine große Voliere aufzubauen und sich dann so blöde anzustellen, wenn man sich die Vögel ansehen will, oder? Ja, ja das ist ziemlich seltsam. Ja. Ist euch sonst noch was aufgefallen? Aufgefallen? Was meinen Sie damit? Ähm, gar nichts. Es gibt nicht viel zu tratschen in so einem kleinen Dorf. Da interessiert man sich eben für die Nachbarn. Ach so. Tja, wir müssen jetzt weiter. Wir haben nur noch eine Stunde Zeit, bevor die leichter wettkämpfe losgehen. Wir wollten nur noch mal schnell ins Dorf ein paar Postkarten kaufen. Ja, ich muss auch weiter. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen, Ich mit Ihnen zu reden. tschüss. Für den Rest des Tages waren die Freunde mit Weitsprung, Kugelstoßen und 100 Meter Lauf beschäftigt. Sie hatten keine Zeit, sich den Kopf über Vögel und neugierige Postbotinnen zu zerbrechen. Am nächsten Abend saßen die Kinder mit einigen Klassenkameraden auf der Schaukel vor dem Haus, als am Tor eine große, vornehme Limousine hielt. Kleffend sauste Timmy auf das Tor zu. Timmy! Timmy, komm zurück! Irgendwann kommt uns doch jemand drauf, dass Timmy nicht ins Dorf gehört. Seht mal, da steigt ein Mann aus der Limousine und kommt her. Hallo? sagt mal, Kinder... Wo finde ich Hugo Appleby? Er ist auf dem Sportplatz und hilft unseren Lehrern, das Volleyballfeld neu zu markieren. Ah, ja, verstehe. Hm. Könnt ihn vielleicht jemand holen? Ich habe nämlich etwas Geschäftliches mit ihm zu besprechen. Wendy, du hast doch gestern den 100 Meter Lauf der Mädchen gewonnen. Würdest du loslaufen und ihn holen? Bin schon unterwegs. Oh, vielen Dank. Wo kommen Sie her? Aus London? Nein, aus Exeter. Wieso interessiert dich das? Oh, hier in der Gegend ist ja sonst nicht viel los. Da interessiert man sich für die Nachbarn. Interessieren Sie sich auch für die Vögel von Mr. Appleby? Ja, allerdings. Was kann ich für Sie tun, Sir? Mein Name ist Edward Laiens. Ich habe von Ihren Papageien gehört. Also besonders interessieren mich ja, da... Lassen Sie uns doch bitte ins Haus gehen, Mr. Laiens. Da sind wir ungestört. Gerne, ja, danke. Und ihr Kinder solltet zum Sportplatzlauf und euch nützlich machen. Na los, worauf wartet ihr? Ja, ja ist, ist ja, ja schon, schon gut. Ja. Äh, wieso ist er denn so nervös? Ich weiß auch nicht. Meint ihr, der verkauft seine Vögel? Na und wenn, ist der schließlich kein Verbrechen wählen, die hier zu verkaufen. Das tun Tausende von Zoohandlungen im ganzen Land auch. Stimmt. Ja. Meint ihr, dass es in Exeter keine Zuhandlung gibt? Äh, wie meinst du das? Also ich meine, warum kommt ein stinkfreiner Herr mit einer großen Limousine den ganzen Weg hierher gefahren, wenn er daheim in der Zuhandlung dasselbe kriegen könnte? Hm. Ah, gute Frage, Anne. Vielleicht sollten wir das alles ein bisschen besser im Auge behalten. Hm, vielleicht. Aber erstmal gehen wir los und helfen Mrs. Beasley auf dem Volleyballfeld. Sonst wird es nichts mit dem Turnier heute Abend. Ja. Äh, Einverstanden. Na gut. Das Volleyballturnier war ein voller Erfolg und nahm die Kinder für den Rest des Abends in Anspruch. Doch die seltsame Vogelgeschichte ließ den Freunden keine Ruhe. George wälzte sich von einer Seite auf die andere und auch N. konnte nicht einschlafen in dieser Nacht. Was ist denn, Timmy? Musst du noch mal raus? Ist schon gut. Ich komme ja. Einfach wach auf! Was ist denn, George? Stimmt was nicht? laut. Du wächst noch wenn und Martha auf. Timmy muss noch mal raus. Ich gehe noch mal kurz mit ihm. Okay? Oh, soll ich mitkommen? Gute Idee. Weißt du, wir könnten bei der Gelegenheit bei der Voliere vorbeischauen. Hm? Bei der Voliere? Spinnst du? Wieso? Wir können uns die Vögel ansehen, ohne dass Mr. Appleby uns in die Quere kommt. Da komm schon, Ann. Aber leise. Ja, ja, schon gut. Ich komme ja. Leise schlichen die Mädchen aus dem Haus in die Dunkelheit. Timmy sprang erleichtert davon. Warte mal, Ann. Hörst du das? Das klingt wie ein Auto. Und das mitten in der Nacht. Das kommt von da hinten, vom Schuppen hinter der Voliere. Lass uns mal nachsehen, was da los ist. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ich will doch nur mal kurz gucken. Komm schon. Schön gut. Aber nur ganz kurz. Warte. Da. Das sind Mr. und Mrs. Appleby. Sie laden Vogelkäfige in sein Auto. Ja, und? Vielleicht ist er am Tag nicht dazu gekommen. Und was will er mit den Käfigen? Wahrscheinlich will er Wellensittiche hier da reinsetzen. Was denkst du denn? Jetzt lass uns zurück, Ich will wieder ins Bett. Mir ja, ist komm. kalt und hier draußen ist es unheimlich. Okay. Du? Was denn, George? Mr. Appleby fährt aus dem Tor raus und nach rechts, weg vom Dorf. Was meinst du, wo er hinfährt? Meinetwegen kann er in die äußere Mongolei fahren, wenn es ihm Spaß macht. Ich will ins Bett, George. Warte doch mal, nur noch einen Moment, Anne. Jetzt können wir doch mal die Voliere begucken. Also gut, ein paar Minuten. Schau mal, George. Das sind Wellensittiche und Kanarienvögel. Und der rote ist ein Papagei. Und diese grauen da, das sind, glaube ich, Nymphensittiche mhm. oder so ähnlich. Ach nee, Nymphensittiche. Oh, Klasse, da haben wir Mrs. Doyle ja morgen was zu erzählen. Mhm. Und jetzt lass uns zurück ins Haus gehen, ich bin müde. Hm. Hast recht, Ann. Timmy, Timmy, komm, du hast genug Zeit gehabt. <lacht> Am nächsten Morgen beim Frühstück informierten die Mädchen Julien und Dick über ihre Beobachtungen in der Nacht. Die Jungen waren dafür, sich sofort in der Umgegend umzusehen. Wir können nicht durch die Gegend streifen. Wir sollen doch das Gelände nicht verlassen. Mhm. Mhm. Sogar für die kurze Tour ins Dorf brauchten wir eine extra Erlaubnis. Erinnert ihr euch? Ja, ja dann gehen wir eben ohne Erlaubnis. Ja. Das stell ich nicht immer so an, oh, Mensch. Genau, am besten wir setzen uns eine Mittagspause ab. Da achtet keiner so genau drauf, was jeder einzelne Schüler tut. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht. Irgendwie sind die Lehrer wegen Timmy misstrauisch. Sie glauben nicht mehr so recht daran, dass der Hund mm. ins Dorf gehört. Die haben uns schon auf dem Kieker. Weil die Sache ist doch irgendwie komisch. Mm. Wir müssen einfach rauskriegen, was es damit auf sich hat. Wir mm. müssen eben eine andere Möglichkeit finden. Na, aber welche? Ich hab's. Wir überreden die Lehrer, eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Ja. Da kommen wir dann ganz offiziell dazu, die Gegend zu durchkämmen. Mm, brillante Idee. Ja, klar. Mr. Weston. Ja, George? Dürfen wir Sie mal kurz sprechen? Ja, sicher, George. Was gibt's denn? Äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Spaß es machen würde, eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Yeah. Genau. Tolle Idee. Wollt ihr mir helfen, die vorzubereiten? Ja. Habe ich richtig gehört? Eine Schnitzeljagd? Ja. Ah, ja, die heute noch machen? Also heute sicher nicht mehr. Wir müssen ja erst alles vorbereiten. Das kostet mehr Zeit als ihr ahnt. Außerdem ist heute der Lesewettbewerb angesetzt. Oh ja, da mache ich mit. Das habe ich ganz vergessen. Können wir die Schnitzeljagd dann morgen veranstalten? Also, ich habe nichts dagegen. Ich werde gleich mit Mrs. Beasley darüber sprechen. Ach, klasse. Ja, ich freue mich. Schon. Also. Mensch, das wird das. Mit Feuereifer stürzten sich die Kinder in die Vorbereitungen. Da die Freunde an der Organisation beteiligt waren, fiel es ihnen nicht schwer, es so einzurichten, dass sie zusammen mit Enns Klassenkameradin Wendy in einer Gruppe gehen würden. Am nächsten Tag fiel der Startschuss für die Schnitzeljagd gleich nach dem Frühstück. Mr. Weston notierte ihre Startzeit und die Freunde liefen los. Am Tor des Geländes wartete Timmy schon ungeduldig auf sie und folgte ihnen auf der markierten Strecke bis an den Rand eines kleinen Wäldchens. So weit, so gut. Wir haben schon fünf Aufgaben gelöst und noch nichts Verdächtiges gesehen. Mhm. Verdächtiges? Was meinst du damit? Sollen wir es ihr sagen? Ja, also, klar. Hör zu, Wendy. Wir finden, dass Mr. Appleby sich mit seinen Vögeln irgendwie seltsam mhm. verhält. Wieso seltsam? Ja, so er hat ziemlich hochgestochene Kunden und gestern Nacht hat der Vogelkäfige abtransportiert. Genau. Deshalb wollten wir uns die Gegend mal genauer ansehen. Ja, yeah. und haben die Lehrer überredet, heute eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Ja. Genau. Ich verstehe kein Wort. Ihr findet es seltsam, dass Mr. Appleby die Vögel, die er züchtet, auch verkauft? Ach. Nein, das natürlich nicht. Es ist nur seltsam, dass er versucht, jeden von der Voliere fernzuhalten. <lacht> genau. Findest du das nicht komisch? Naja, er ist ziemlich barsch, aber trotzdem. Ja, und neulich Abend, als dieser reiche Mann kam, um Vögel zu kaufen, da hat er sich auch schon ganz schön verdächtig benommen. Und wie. Naja, das stimmt schon. Allmählich fange ich an, euch zu verstehen. Hey, seht mal da drüben. Hm? Zwischen den Bäumen blitzt doch irgendwas. Ja. Stimmt, du hast recht, Julien. Sieht so aus, als wenn die Sonne von irgendwas reflektiert wird. Mhm. Ich glaube, fast da steht so eine Art Schuppen. Lass uns mal nachsehen. Ja. Immer eine, eine ziemlich stabile Hütte. Die Sonne hat sich wohl vorhin in den kleinen Fenstern da oben gespiegelt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hört ihr die Papageienschreie da drin? Das ist bestimmt Mr. Appleby's Zuchtstation. Ja. Ich würde ja zu gerne mal da reingucken. Mhm. Aber die Fenster sind ganz schön klein und ganz oben angebracht. Ja, kein Problem, George. Hier, ich mache dir eine Räuberleiter. Stell deinen Fuß in meine Hände... Ja, Los, Komm, Ja. Was hau ja. Danke, Dick. Kannst du was sehen? Und ob? Eine Menge Papageien. Ziemlich bunt. Direkt vor mir sitzt einer mit blauem Kopf und rotem Schnabel. Die Käfige sind übrigens winzig klein. Wie bist Da kommt ein Lieferwagen. Das ist Mr. Appleby. Lass uns schleunigst von hier verschwinden. Nein, nein, wartet! Wir können uns in dem Gebüsch da hinten verstecken und beobachten, was er da treibt. Ach, was wird er schon tun? Die Vögel füttern. Ich bin dafür, dass wir hier verschwinden. Anne hat wahrscheinlich recht. Wenn Mr. Appleby die Tür aufschließt und man die Papageien lauter kreischen hört, weiß ich nicht, was Timmy tut. Mhm. Na gut, George. Du nimmst Timmy, Anne und Wendy und läufst schon mal voraus. Mhm. Dick und ich verstecken uns im Gebüsch und warten noch ein paar Minuten. Ja, machen wir. Einverstanden. Lass uns den nächsten gelben Pfeil suchen. In Ordnung. Ja, los. Dick und julien versteckten sich in dem Gebüsch, nicht weit von der Hütte entfernt. Kaum waren die Mädchen mit Timmy zwischen den Bäumen verschwunden, bog der Lieferwagen in den schmalen Waldpfad ein und hielt vor der Hütte. Das ist ja Mrs. Appleby. Ja, warum auch nicht? Wahrscheinlich füttert sie die Tiere, die ihr Mann züchtet. Ja, ja scheinst recht zu haben. In diesen Tonnen ist bestimmt Futter drin. Da. Schließ die Hütte auf. Oh Mensch, ich würde zu gern mal einen Blick da reinwerfen. Wir könnten doch einfach hinschlendern und sagen, wir hätten uns verlaufen. Bist du verrückt, Wenn hier irgendwas faul ist, dann weiß sie doch, dass wir von der Sache Wind gekriegt haben. Ja, stimmt. Außerdem kommt sie schon wieder raus. Es war eine kurze Fütterungszeit. Tja, das war ja wohl ein Schuss in den Ofen Aha. Gesehen haben wir ja wohl gar nichts Komm, lass uns den Mädchen folgen, Sonst holen wir die nicht mehr ein Julian, hör mal, äh, kommt noch wer? Schnell zurück ins Gewiss Ich glaub's einfach nicht, das ist doch Jenny Doyle Stimmt, was macht die denn hier? Da hinten an der Hütte um. Die nimmt ihre Wette ja ganz schön ernst. unmöglich zu ihrer Wette gehören. Sollen wir hingehen und sie fragen? Na, besser nicht. Ich habe auf einmal ein komisches Gefühl. Lass uns lieber hier warten, bis sie verschwunden ist. Nur Ah! Was ist denn? Mich hat etwas gestochen. Was denn? Das tut weh. Das statt. So laut. Und hört uns die Deule. Sie kommt hierher gelaufen, lustig. Abmarsch. Meine Hand. Das war eine Wespe. Lauf, Dick. So schnell sie konnten, folgten die Jungen dem Mädchen, während Dick seine schnell anschwellende Hand umklammerte. Nachdem sie die Mädchen eingeholt und ihnen ihre Beobachtungen mitgeteilt hatten, kehrten die Freunde und Wendy auf schnellstem Weg zum Landschulheim zurück und mischten sich unter die Mitschüler im Aufenthaltsraum. Kurze Zeit später steuerte Mrs. Beasley besorgt auf Dick zu und hielt ihm eine Schüssel vor die Nase. Dick? Mhm. Ich habe gehört, dass du von einer Wespe gestochen wurdest. Ja. Da habe ich mir von Mrs. Appleby Essigsaure Tonerde geben lassen. Ich werde dir Umschläge machen, damit deine Hand wieder abschwillt und nicht mehr so wehtut. Oh, danke schön, Mrs. Beasley. Das ist sehr nett. Ist doch selbstverständlich. Eine Lehrerin auf Klassenreise ist nicht nur Lehrerin, sondern auch Mutterersatz und Krankenschwester. <lacht> naja, ich hoffe, Sie treiben das mit dem Mutterersatz nicht zu weit. Die sagt nämlich immer, wir sollen unser Gemüse aufessen. Und unsere Ohren waschen. Ja, und unsere Nasen nicht immer in andere Leute Angelegenheiten stecken. Na, ja. <lacht> wenn ich darauf achten sollte, dass alle Kinder hier ihr Gemüse aufessen, dann hätte ich ziemlich viel zu tun. Vom Kontrollieren der Ohren mal ganz zu schweigen. Na, ihr fünf? Ihr seid ja heute bei der Schnitzeljagd auf dem hintersten Platz gelandet. Was war denn los? Hattet ihr euch verlaufen? Gewissermaßen. <lacht> Kann ja jedem mal passieren. Ist ja schließlich nicht jeder Sherlock Holmes, nicht wahr? Ist ja nicht jeder Sherlock Holmes. Was soll das denn heißen? Wir sind ziemlich gute Spürnasen. Das kann man wohl sagen. <lacht> Beruhigt euch, Kinder. Mr. Westin hat es doch nur als Trost gemeint. Die erste Gruppe war so schnell, dass wir dachten, sie wären geflogen. Da wir gerade vom Fliegen sprechen, Mrs. Beasley, verstehen Sie was von Vögeln? Ich meine exotischen Vögeln. So wie die in der Voliere draußen? Ja, Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe mir von den Applebees gerade ein schönes Buch darüber ausgeborgt. Bitte, Mrs. Beasley, können wir einen Blick in dieses Buch werfen? Aber sicher. Ich hole es euch. Dick, mach einfach weiter Umschläge um deine Hand. In Ordnung? Ja, klar. Vielen Dank. Es ist auch schon viel besser geworden. Leute, seht mal da draußen. Das ist doch die Doyle, die sich die Nase am Fenster drückt. Meint ihr, sie hat euch im Wald erkannt? Ja, bestimmt! Sie kommt rein! Ähm, Mrs. Doyle, was machen Sie denn hier? Ihr dürft auf keinen Fall verraten, dass ihr mich im Wald bei der Hütte gesehen habt. Verstanden? Ja. Wieso denn? Wir waren auch bei der Hütte. Ja. Ihr werdet kein Wort darüber verlieren. Ist das klar? Ja, schon gut. Und wenn ihr es jemandem verratet, dann lasse ich die Lehrer wissen, dass der Hund nicht zu mir gehört. Nein, das dürfen sie nicht. So, hier habe ich das Vogelbuch für euch Kinder. Oh, wen haben wir denn da? Sie sind doch die Postbotin, stimmt's? Was führt Sie denn her? Oh, ich, ähm, ich habe nur hier ähm, ähm, die, dieses Taschentuch auf der Route der Schnitzeljagd gefunden und wollte wissen, ob es hier jemandem gehört. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Lassen Sie es uns ruhig da. Ich frage bei allen Kindern herum. Möchten Sie einen Tee mit uns trinken? Nein, danke. Ich muss jetzt gehen. Äh, äh. Wiedersehen, Mrs. Doyle. Uh. Ich bin froh, dass sie weg ist. Ich ja. Ja, auch. Puh. Nach dem merkwürdigen Auftritt von Mrs. Doyle sahen sich die Kinder das Buch über exotische Vögel und Papageien genauer an. Und der hier? Ah, hier! Den habe ich in der Hütte gesehen. Ein roter Ara. Kommt aus Südamerika. Und den hier auch. Ein blauer Kopf mit rotem Schnabel. Blauwangen, Lori. Genauso <lacht> sieht sie auch aus. Ja, die Vögel sind zwar nicht überall zu haben, aber auch nicht vom Aussterben bedroht. Ja. Wenn Mr. Appleby die züchtet und verkauft ist, daran nicht das Geringste auszusetzen. Ja. Aber hier steht auch, wie die Vögel gehalten werden müssen. Mit genug Platz zum Freifliegen. Ah. Und ihr habt doch die Hütte gesehen. Da haben die Tiere nie im Leben genügend Platz. Das stimmt. Hey, seht euch das mal an. Was Jetzt das heißt ja, haben wir ihn. Diese kleinen bunten Vögel, das sind... <lacht> Amazona, Leo... Mensch, das kann ich ja gar nicht aussprechen. <lacht> Na, jedenfalls stehen die unter Naturschutz und dürfen nicht importiert und auch nicht verkauft werden. Und die habe ich auf jeden Fall in der Hütte gesehen. Ach, ja, das heißt also, Mr. Appleby macht wirklich krumme Geschäfte und zwar mit bedrohten Vogelarten. Tja, was machen wir denn jetzt? Oh, ich weiß auch nicht. Sollten wir das Mrs. Doyle vielleicht erzählen? Ich weiß nicht. Nein, ich bin dagegen. Sie hat sich doch ganz schön komisch aufgeführt, oder? Ja. Warum war sie so darauf bedacht, dass wir sie nicht verraten? Ich finde, wir sollten uns an der Vogelhütte noch mal umsehen. Ja. Nicht nur umsehen, Ellen. Ich habe eine Idee. Wir holen die Vögel da raus und übergeben sie der Polizei. Ah, ja. Dann soll Mr. Appleby mal sehen, wie er das erklärt. <lacht> Schauen, wie Hura willst du das machen? Idee. Wir können doch nicht in die Hütte einbrechen. Ja, das stimmt auch, wieder. Abwarten. Morgen Mittag steigt die Aktion. Und wenn Mrs. Appleby die Vögel füttert, Am nächsten Tag warteten die Kinder ab, bis es in den beiden Häusern gegen Mittag ruhiger wurde. Dann schlichen sie heimlich zum Tor und machten sich auf den Weg zur Vogelhütte im Wald. Sie erschraken heftig, als ihnen auf dem Waldweg vor der Hütte plötzlich Jenny Doyle entgegenkam. denn hier? Ich dachte, ihr solltet das Gelände nicht verlassen. Und was tun Sie hier? Ich dachte, Sie sollten Briefe austragen. Hört zu. Ich möchte, dass ihr umkehrt und vergesst, dass ihr mich hier gesehen habt. Und wieso, wenn man fragen darf? Warum sollten wir das für uns behalten? Also schön. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin Polizistin. Wie bitte? Und ich glaube, dass Mr. Appleby mit bedrohten Vogelarten handelt. Kreuz. Ich war diesem Vogelhandel schon eine Weile auf der Spur. Vor einer Woche erhärtete sich der Verdacht, dass die Applebys die Vogelhändler sind. Ja, und deswegen haben sie die Voliere mit dem Fernglas beobachtet. Genau. Und dann kamt ihr. Da dachte ich, ihr könntet mir helfen, unauffällig mehr über die Vögel zu erfahren. Ja, aber dann haben wir sie an der Vogelhütte im Wald gesehen, wie sie die Reifenspuren abgezeichnet haben. Ja, und da wurde mir klar, dass es jetzt zu gefährlich wird. Deswegen haben sie versucht, uns abzuschrecken und waren so gemein. Tut mir leid, aber ich hatte wirklich Angst, dass ihr er mir die Operation vermasselt. Und jetzt verschwindet. Und wehe, wenn ihr irgendjemandem davon erzählt. Wir wissen auch, dass Mr. Appleby mit bedrohten Vögeln handelt. Oh. Und woher wisst ihr das? Ich konnte neulich einen Blick in die Hütte werfen. Und da habe ich die Vögel gesehen, die nicht eingeführt werden dürfen. In einem Buch haben wir sie wiedererkannt. Alle Achtung. Und was macht ihr jetzt hier? Wir wollten warten, bis Mrs. Appleby kommt. Sie füttert die Vögel, wissen Sie? Ja. Dann wollten wir sie ablenken und die Vögel da rausholen und der Polizei übergeben. Oh. <lacht> Na, die Polizei ist jetzt ja hier. Ihr könnt also wieder nach Hause gehen. Leider wird mir der Nachweis, dass die Vögel hier drin sind, nicht viel nützen. Warum? Nicht? Das sind doch bedrohte Arten, oder? Ja, schon, aber selbst wenn ich Applebee mit den Vögeln erwische, könnte sich damit herausreden, dass er nicht wusste, dass die Vögel bedroht sind. Hm? Mhm. Man müsst ihn beim Verkauf erwischen, stimmt's? Ihr seid ja ziemliche Schlaumeier. Aber das ist mein Problem. Ihr verschwindet jetzt hier und lasst euch nicht wieder blicken, klar? Sonst vermasselt ihr mir noch die ganze Sache. Zu spät. Mrs. Appleby kommt. Los, ihr Mädchen, versteckt euch hinter diesem Erdwall da hinten. Ja. Die Jungs und ich verstecken uns im Gebüsch. Ja. Wir beobachten die Situation Und keiner von euch wird auch nur einen Mops von sich geben. Verstanden? Verstanden? Ja. Verstanden? Ja. Verstanden. Sie haben Glück, Mr. Lyons. Wir haben gerade noch drei unserer Raritäten. Na, da bin ich ja froh. Wissen Sie, kaum war ich zurück in Exeter, da, da wollten meine Freunde auch schon welche haben. Ich hätte gleich ein paar mehr kaufen sollen. So, Hugo, du kümmerst dich darum, dass Mr. Lyons seine Vögel bekommt. Ich füttere die übrigen, damit wir schnell wieder weg können. Gute Idee. Mir ist nicht ganz wohl dabei, ein Geschäft am helllichten Tag abzuschließen. <lacht> das ist halb so wild. Es ist viel auffälliger, wenn man sich bei Nacht und Nebel trifft. Ja, vielleicht. Nur einen Moment, Mr. Lyrt. Ja, gerne. So. so. So. Hier haben wir äh, kleinen Lieblinge. Ja, prachtvoll, Mr. Appleby. So. Und hier ist das Geld. Tausend pro Stück. Wie gehabt. Das reicht. Sie, äh Mr. Appleby, Mr. Lyons, Sie sind verhaftet. Was soll? Wie bitte? Ich bin Jennifer Doyle von der Sonderermittlungsstelle gegen illegale Tierverkäufe in Exeter. Ich habe Sie gerade bei einer illegalen Verkaufsaktion erwischt. Sie beide sind verhaftet. Ja. <lacht> und wie wollen Sie das anstellen? Sie sind allein, meine Liebe, und wir sind so dritt. Außerdem haben Sie keine Zeugen. Oh, doch, die hat sie. Und zwar jede Menge. Und wir wissen, dass die Vögel, die Sie da haben, bedrohte Arten sind. Das? Das war Ihr letztes Geschäft mit bedrohten Vogelarten, Mr. Appleby. Das werden wir ja sehen. Ah, lassen Sie mich los! Was Sie mich gehen, oder? Der Kleine hier passiert was. Hilfe, ich hab Angst! Mr. Appleby, sind Sie vollständig verrückt geworden? Hugo, nein! Hör auf! Appleby... Sie machen die Sache nur noch schlimmer. Bis jetzt sind Sie nur wegen Schmuckel und illegalen Verkauf dran. Wenn Körperverletzung dazu kommt, sieht es übel für Sie aus. Ist mir egal. Lassen Sie mich gehen. Oh, Timmy! Hilfe! Nehmt das Vieh von mir weg! Das ist ja lebensgefährlich! Das soll es auch sein! Ruf den Hund zurück, George. Ich glaube, Mr. Appleby wird jetzt vernünftig sein. Raus, Timmy! Lass ihn los! Lassen Sie mich gehen. Sie sind verhaftet. Ich bringe Sie und Ihre Komplizen jetzt ins Dorf. Kinder, würdet ihr bitte mitfahren. Ich brauche eure Aussagen. Was ist hier los? Mrs. Beasley, was tun Sie denn hier? Ich habe gemerkt, dass die Kinder fort sind und bin der Route der Schnitzeljagd gefolgt. Hm, nicht übel für eine Lehrerin. Also, was geht hier vor? Wir haben gerade einen illegalen Handel mit bedrohten Vogelarten aufgedeckt. Wie bitte? Das ist eine lange Geschichte, Mrs. Beasley. Kommen Sie, wir fahren jetzt mit dem Lieferwagen ins Dorf. Dann erzählen wir Ihnen alles. Ich bin übrigens Polizistin, nur zu Ihrer Beruhigung. Und Sie haben die Verhaftung ganz allein durchgezogen? Nein. Nur Sie und Ihr Hund? Nein, nein nicht allein. Mit Hilfe dieser prachtvollen Kinder. Und der Hund gehört mir nicht. George hat ihn auf das Gelände geschmuggelt. Na, ich muss schon sagen. Ein eingeschmuggelter Hund? unerlaubtes Entfernen vom Schulgelände? Ich fürchte, ich werde euren Eltern davon Mitteilung machen müssen. Na, das wird Sie wahrscheinlich nicht besonders erschüttern. Sie sind Kummer in der Hinsicht gewohnt. Aber eine Strafpredigt werden wir trotzdem zu hören kriegen. Ja, ich fürchte, die Ferien werden ungemütlich anfangen. Ja, ja, aber auch. dafür ist einem Tick wieder das Handwerk gelegt worden. Das ist es doch wohl wert, oder? Ja, stimmt. Auch wenn ich zur Strafe vielleicht auf Tante Fanny Schokoladenkekse verzichten muss. <lacht> Dafür werdet ihr sicher von der Polizei eine Belobigung bekommen. Ach, wirklich? Oh, Und nach dem, was ich euren Eltern zu sagen habe, wird die Strafe schon nicht zu schlimm ausfallen. <lacht> Und vielleicht kommen wir ja sogar ohne Strafe davon. Bei dir der Hund. <lacht> <lacht> Wir sind w stanie ja. ja, nie ma problemu, że und wir że nie ma problemu, że nie ma problemu, że nie ma problemu,